«Містер Лейстон, це добре тяма!» Пантера Едіт принесла йому й записку. «Я люблю тебе за те, що ти допомагаєш голодним, Едіт». Містер Лейстон посміхнувся, розірвав записку і почав думати. Тіло його розливалось по ліжку, але ліжко м'ягко уступило його у вазі і приймало жирні хвилі Лейстонового тіла в свої береги. Лейстон підрахував несподівані вигоди від операції з Ара. Цей голод був для нього цілком несподіваним подарунком. Ара збирала гроші дуже добре і не насмілилась би брати крам в іншого, як у Лейстона. Якщо так буде й далі, міркував благодійник голодних, то можна буде здійснити деякі невеличкі проекти. Благодійник голодних? Ах, так! Сама і дід дякувала йому за голодних. Перед обличчям містера Лейстона з'явилась величезна графа головної книги, і він заснув на восьмій цифрі зверху. Величезний вантажний транспорт «Вікторія» ось уже три дні плив у рейсі «Америка-Європа». На борту було безлюдно і спокійно. Важкий ніс невтомно колов зелений багнохвиль, що пружавою масою розходилося обіруч корпуса корабля, Отпливали далі і зникали в крайнебі. Уже два дні соційний круг неба без перерви держав корабель в синіх обценьках. Кожного вечора Марта Лорен виходила на палубу дихати свіжим повітрям. Після дня в задушній каюті, хоч як ні її спорудив Ріпс, треба було набратися свіжого вітру. До цього часу доктор Ріпс не утрудняв Марту Лорен своїми подвідинами. І це здавалося цілком природнім, але читачеві, що випадково ознайомився з деякими думками шановного доктора, це ледве здаватиметься природнім. Причина цього з'явища, як вияснено з рецепта, відданого в корабельну аптечку, та, що доктор хемії заслабував на шлунок, а в такий спосіб, що почував себе абсолютно нездатним вести розмову з дамою на протязі години. Допіру сьогодні йому полегшало трохи, але він не приходив з візитом до Марти Лорен. В описуваний вечір погода дуже змінилася. Ясний спочатку захід засутався сивими хмарами, море надулося, стемніло і глухо гарчало. Марта довго гуляла по палубі, заглиблена в свої думки. Була вже темна ніч, коли вона пам'яталась від своєї задумливості. Вона підійшла до дверей, що вели унизу каюту. Двері не піддавалися. Вона штовхнула дужче. Вони були замкнені. Вона постояла з хвилину і підійшла до дверей, що вели в машиновий відділ пароплаву. Ці двері також були замкнені. Це було ще зрозуміло. Але чому ж ті? Вона не знала, що й думати. Важке передчуття охопило все її тіло. Вона зробила кілька кроків до борту. Власні її кроки дзвінко пролунали крізь рівномірне годіння машини. Вона оглянулася. На палубі нікого не було. Нарешті вона сіла на купу тросів, що лежали коло поручнів, і схилила голову на поручні борту. Раптом вона схопилась, мов жалена. Її щока прийшлась на чиїсь пальці, що здавлювали поручні. Інстинктивно вона почала подаватись середини пароплаву. На сутіні виділилась якась постать. Марта скрикнула, і у тій же хвилі чиясь рука схопила її за лікоть. Мартинові було 45 літ. Ніхто не знав, звідки він узявся. Деякі вважали, що він ірландець, ґрунтуючись на його акценті, але інколи ті, що його бачили частіше коршмі, спостерігали, як він, схиливши голову на руки, вимовляв перед себе якісь зовсім незрозумілі слова з горловими звуками, якимсь свистом. Знову забалакав старий по мавпячому, зауважував хтось пошутки, бо голос ніхто не насмілювався глузувати з нього. Всі знали його вже моряком, але за два місяці до відплеття Вікторії він зник з корчом і ніхто його не бачив. Ходили чутки, що він працює десь на фабриці. Інші казали, що його посаджено у в'язницю. На руках його були смуги, що наливалися кров'ю, коли його охоплював гнів так само як широкий шрам через усе обличчя. За день до відплиття Вікторії він знову з'явився на очі.